І така безстрашна затятість була в його іржанні, що Петро згорбився і не знав, куди подітися – зіскакувати з сідла і тікати, чи дати курі нагайки. на гайки. Навіть вітряний наливайків сват покинув стежити на милині за бубирцями, закосив знизу оком на наливайка і тонким якимось дірявим голосом підпрягся й собі. Коні ржали нетягам в очі, і в тім ржанні наставав кінець світу, і вони прощалися з собою і з ним. Та це ще було не все. За Наливайківськими подали голоси і коні татарські, де певної миті вони лише тривожно мовчали, та прорвало їх. І ось тисяча козацьких і три тисячі полонених татарських кінських душ заіржало в голос один, разом. «А як же, родичі, – сказав Наливайко, – говорять!» «А що б їх скайз забрала? – скипів Оливка. Та коли у дедалі густішим та чорнішим кінським мержанні запиленими вухами забив себе по сонних очах і зайла лакав Шаулин Віслюк, а з кручі, з вареними грибовими губами, з придихами, забрембали верблюди. Козакам стало моторошно. Спантелишені і настрашені, вони закричали один до одного і до наливайка, та за іржанням наливайкові не було чути, що вони хочуть. Шаула вже стояв біля свого віслюка на колінах, молився і дивився, як у воді козаки повисли на піднятих трублячих кінських шиях, і похапки шепотіли молитви і собі. Китайці, а першою пу, зателіпали на потилицях кісками і пошурхотіли капчиками до шарабанів, поховались за них і більше не виглядали. Під закинутими до хмар горлаючими голівками верблюдів зостався на кручі лише євнух, Зіщулено і одиноко він білів своїм шовковим до п'ят халатом, жовтів лисим черепом і витирав яковою шапкою важкі гарбузові щоки. А коням наших хто повстромляв у горлянки сурми. Коні понабрали в груди, промитого вночі, на зорях, дністрі і тирсі легкого степового повітря і, надимаючи у воді животи, сурмили по тому ж небу і степу і Дністрі так, що в берегах закришилася глина. На темній, дубовій оливчаній шиї синьо набрякли жили, і він, намагаючись перекричати коней, зірваним голосом засипів. «Пане Гетьмане, бачите, що воно робиться? Показились вони чи як?» Оливка вирвав із-за пояса пістоля і вистрілив над вухом свого жеребця. Та жеребець лише відхилив вухо на бік і зайшовся запіненим ржанням і ще затятіше. Може б мені, пане гетьмане, підскошити до гармат та підлякати наших коників із гармат? Може тоді вони втихомиряться? Наливайко кивнув головою. Оливка розвернув жеребця до горбів, коли скручі, оббігаючи кущі, через бур'яни і паліччя вниз до Дністра виломилися з-під скель полонені татари. Вони посипали, повалили так несподівано і рясно, що наливайкою військо не встигли змигнути оком, як татари вже були тут, унизу, на березі, і хто б міг подумати, вони несли за руки і ноги зв'язану кушаками та мотузятчем козацьку свою поторопілу сторожу. Негаючись, татари повкладали її снопами перед наливайком, а самі, всі триста, попадали на коліна. Ті ж козаки сторожа, що стерегли татар під глодом і скелями, тепер татарами зв'язані, лежали на спинах і животах, і Піт виїдав їм очі. Знизу, з землі, люттю налитим оком, вони обводили колінкуючих своїх полонених і ніяк не могли дотямити, як могло статися, що їх сторожу татари з Ненаїска скрутили і принесли до Наливайка на берег. А з води, із Дністра, вже спалахнули білі козацькі зуби, і все Наливайкове військо зареготало зі своїх помотозованих товаришів роззяв гаволовів. Військо засміялося так, що навіть річковими закрутами пішла, розкочуючись луна, а темні орли на хмарах затрималися і попримирали. Чи злякались, чи що, а від того козацького реготу раптом замокли коні. Вони враз перестали ржати і поніміли, ніби хто замастив їм глиною морди. Коні, видно, таки добре злякалися, бо разом із військом реготала себе вже й сама сторожа. Татарське мотузячче на її спинах і животах прямо таки напнулося і заходило від сміху. Ошелешені! Коні подумали, що козаки з них глузують і перекривляють. Мало що їздять, скашуть на них, б'ють батогами, нагайками кончуками, канчуками, а ще регочуться і зневажають. Через те... Пониклими поглядами кінноцтво похилилося до води, стишилось і ніби важко посунуло. А козаки розійшлися, ще не витримав навіть Євнух. Євнух надсупив на лисину Якову шапку, затолив білими рукавичками вуха і, перекидаючи з ноги на ногу в халаті черево, повальки посунув за шарабани. За своє полонене життя він бачив багатенько і усяке, зустрічав і божевільних, але що б у відразу здуріло кілька тисяч здорового молодого народу, такого він ще не бачив. З колін перед копитами свата до наливайка підняв підсвічені камінцями немолоді очі виваляне у червоній глині татарин. Золотаве і кругле як місяць татаронове обличчя від спраги та переживань полущилось.